Читає авторка. Слухаймо. Дорогою додому я повернула до півоні. Мені, мов, камінь з плечей звалився, коли ступила в її хату з заплетеними виноградом вікнами. Тут не лізуть у душу, не випитують, чим дихають тато з мамою. Півоня сиділа насуплена, як дощова хмара. «Що сталося?» – спитала я. «Тобі купили не таку кофточку, як ти хотіла?» «Та ні, ми нічого не купили. Міліція розігнала товкучку, кучку, бо ловила спекулянтів. Нас теж забрали в міліцію». «Вас? Як? Чого?» «Через суфронику». Напевно, мої очі від здивування полізли на лоба, тож півоння пояснила, що й до чого. Коло базару вони зустріли Софрониху. Півонена мама пожалілася, що не встигла купити навіть свічок, аби понести на цвинтар у поминальну суботу. Софрониха запаслася свічками ще в і вирішила поділитися. А міліціонер побачив та як причепився, він подумав, що баба продавала свічки, тому їх і затримали. «Софрониху відпустили?» – перепитала я. заарештована Софрониха – «Це ж цирк на дроті, от то буде реготу, коли дізнається ігрик. «Еге, ті відпустять». Мама мусила написати пояснювальну записку, але Софрониху, напевно, все одно штрафують. Так по-дурному вийшло. Півоня знову нахмурилася, тож треба було її розважити. «А я мала відверту розмову з Ніночкою», – похвалилася я. Ефект перевершив найкращі сподівання. Очі в півоні засяяли, губи розтулилися, на щаках з'явилися сміхотливі ямочки. «Та ти що? І ти мовчиш? Розказуй негайно!» Але я не квапилася, я насолоджувалася моментом. Бабуся нарешті пустила мене до прута, почала я здалеку, розтягуючи слова. І там ти зустрілася з Ніночкою, що вона казала, з чого почала? Вона відкликала тебе в бік чи як, нетерпеливилася Півоня. Ігрик сьогодні був неперевершений. Ми так нареготалися. Ой, не тягни кота за хвіст. Розказуй про ніночку. Але я продовжувала розписувати сьогоднішнє купання, аж поки півання накинулася на мене, і ми, бурюкаючись, повалилися на ліжко. Навтішавшись її нетерпінням, я переповіла розмову з ніночкою. Ага, вилізло шило з мішка. Хіба я не казала? торжествувала півоча. Ну і Ніночка, ну і Зміючка, хітро придумала, або не дружи з Ігреком, або перевиховуй його, і тоді він порве з тобою, як не каменем голову, то головою в камінь. Ой, нащо ти сказала, що тобі нема діла до Ігрека, не треба було їй казати, хай би злилася, ой, ти все зіпсувала. На півоненній лиці відбилося таке безмірне розчарування, що я знову зайшлася сміхом. «Ніночка запросила мене до себе», – додала я. «І ти ходила?» – насторожилася півоня. «Ти – столична дівчина, з тобою вона дружитиме», – я розповіла про своє гостювання. Ніночку треба провчити, рішуче сказала півоня, вислухавши мене. Бач, що придумала відбити в мене подружку, а ігрека перевиховати. Теж мені вихователька знайшлася. Сама совок і нас поробила б совками. Ти не знаєш, насправді її звати не Ніна, а Нінель, тобто Ленін, прочитаний з кінця. Партійний татусь назвав її на честь вождя. Добре, що хоч не тракториною. Як-як, перхнула півоня, хіба є таке ім'я? Тракторина? «Тракторуся! Її воно пасувало б!» Ми довго реготали, підбираючи Ніночці радянські імена. «Сталіна, Октябрина, П'ятирічка, тракторуся було найкраще». «Отже, вирішено, влаштуємо Ніночці невеличкий шурум-бурумчик, щоб не відбивало чужих подружок», повторила Півоня, коли ми уволю волю насміялися. «Заодно подивимося, байдуже Ігрикові до неї чи ні». Я зітхнула, але не заперечила. Наступного дня ми з півоною примчали до річки першими. Діти на колоді купалися, але малі, не з нашої компанії. Хоч би Ніночка прийшла, бо хто знає, чи не зміниться погода. Півоня повела кірпатим носиком, ніби принюхувалася до роззімлілого чебрецю. Не вигадуй, сказала я, адже сонце пряжило, чебрець пахтів, день стояв, як золото, гарячий та ясний. Нарешті наші почали збиратися. Ігрик з Миколою, Галя, Стевка і Мирося з молодшим братиком Іванком, ще кілька дівчат та хлопців. Прийшли Ніноччині, подруги Ліза і Віра. Ніночка з Дашою явилися останніми, коли мене, купавшись, вилежувалися на піску. Напевно, піонерська вожачка також вирішила показати себе, і то їй вдалося сповна Вона прийшла у варених джинсах Самий писк моди Дівчата засокотіли навколо неї, як кури Ой, які джинси, відразу видно, що фірма Навіть ігрек помітив ніночні обновки Парахленіє відбулося, скорчив він насмішкувату гримасу. Даруся, ой, пардон, Даша, теж була у фірмових, хоча й не варених джинсах, а кросівки зав'язала один салатовим, а другий малиновим шнурком. Малинові або салатові шнурки то був не просто писк, а вереск моди. Півоня прикро зітхнула. Аніночка красувалася перед нами, повертаючись так і сяк, переплела косу, перещепила свою чудову заколку, предмет заздрощів сільських дівчаток, які носили на косах прості гумки, нарізані з велосипедної камери. «Хм-хм! Що у вас за суперечка вийшла про прислів'я?» – штовхнула мене ліктем півоня. Звечора ми домовилися довести Ніночці, що про Сафрониху таки склалася приказка. Тій все знається, воно мало б дошкулити. Задля цього повишукували у фіалчиному фразеологічному словнику прислів'я, в яких згадувалися всілякі габки, веклий Катерини. Ой, півонько, не починай, скривився Микола, як від кислиці, яка різниця? Прислів'я, не прислів'я, сіла Сафроних в кули, й файно є, вона й дідька бачила. Ти теж не починай, сказала я. Бо півоня штурхала мене під бік, вимагаючи брати ініціативу у свої руки. Не наговорюй на мою кицьку. На яку кицьку? звів брови Микола. На пуму. На яку пуму?» Та ж на мою, яку Софрониха вважає за дідька. Ігрек з півоною розлеготалися, а я по-дурному витріщала очі, бо не розуміла, в чому річ. «Яренко, в Сафронихі давні стосунки з дияволом, значно давніші, ніж твоя кицька», – пояснив Ігрик, змилосердившись над моєю нетямущістю. «Значить, малася на увазі якась невідома мені софронишина пригода». «Вам смішно», – сказала я, – «вам моєї кицьки не шкода, а якщо бабуся не захоче тримати її через софрониху, бідна пума ні в чому не винна». «Я тут явно перегнула. Бабуся не здатна повестися жорстоко навіть з кішкою, але з досади я згустила фарби. Яринка правду, каже, погодився Ігрик, пора помирити її бабу з Софронихою. Як ти гадаєш, Півонія, Миколаївна?» Він лукаво підморгнув півоні. «Чи не час твоїй мамі походити в ворожках? Чи я тепер черга її чи Котра з сусідок чорнитиме Софрониху на цей раз?» «Ігреку, то часом не твої штучки?» – насторожилася Півоня. «То не через тебе Софрониха, думає, що її чорнять?» «Бійся, Бога, Півонько!» – вдав невинного Ігрек. «Які штучки? Що ти вигадуєш? Я хочу добре діло зробити, помирити сусідок, навіть вивчив для цього спеціальне замовляння. Теж мені ворожбит знайшовся. Ні, всерйоз, я знаю дуже сильне замовляння, можу і тебе примовити». Ой, не сміши, от візьму і примовлю, не боїшся? Хлопець насупив брови і монотонно, за могильним голосом, за бубонів. Святі безсеребреники по світу ходили, бога молили, де не кололо, аби кололо, де не боліло, аби боліло, в око більмога в зуби шлях би тебе трафив, ти ще й насміхаєшся! Півоня кинулася до хлопця з кулаками, і новоявлений чаклун мусив рятуватися втечею. На мій превеликий подив, учорашній план стараннями Півоні успішно втілювався в життя. Наша трійка була в центрі уваги. Відтіснивши Ніночку з її джинсами на задній план, Півоня жартувала, кепкувала, чіплялася до ігрика з випитуваннями, як він збирається помирити мою бабусю з Софронихою. Вам ще зарано знати. Ще не так зірки стоять, напускав туману Ігрик Але жінки помиряться, гарантую на сто процентів. А що то за давня історія з дідьком, якого бачила Софрониха, нагадала я. Хай півоня розкаже, мовив Ігрик розкинувшись на гарячому піску. Півоня знизала плечима. Хай так, чому не розказати? То сталося дуже давно, почала вона, ще як баба була дівкою, додав Ігрек, мружачись проти сонця. Ага, Сафрониха ще дівувала, але вона й тоді боялася чортів понад усяку міру, а в селі був один збитошний парубок, Іван. Він товаришував з твоїм, Яренко, дідом, Помовчі, греку, я ж розказую, так от, Іван надумав полякати Софроніху, зобразивши чорта. Одного разу, коли вона пізно верталася додому, він сів на смітнику, повз який вона мала проходити. «Бо чорти люблять смітники!» – знову встряв Ігрик. Роздягнувся догола, розгорнув газету, ніби читаючи при місяці. «Ще й окуляра начепив!» – оповідала півоня. «Голий і в окуляра! Ха-ха!» – розсміявся миросин братик. Аж тут надійшла Сафрониха. Побачила Івана. Та як заверещала, як кинулися тікати! переляку забігла аж у залужани, розбудивши вереском пів села. Іван і воював, ніби грався, – мовив Ігрик. В атаку йшов на повен зріст, а був високий, вродливий. Кулі його не брали. «То він герой? – сказала я. Герой? Та не той, – скипіла Ніночка Ігрику. Як тобі не соромно? Ти прекрасно знаєш, ким був Іван?» «Ким? – спитала я. Бандерівцем. Він а не герой». Це з якого боку дивитися, муркнув Ігрик, з якого не дивися, він ворог, бандит, націоналіст Ніночка почервоніла від злості, Ігрик тільки стиснув губи, запала прикра мовчанка, ми торкнулися надто небезпечної теми Одного разу НКВДсти оточили Івана, коли той ночував на поворозниковій стайні. Знову бізвався Ігрик. Шаленець! Вар'ят! Він не збирався мовчати. Було їх двадцять проти одного бандерівця. Думаєте, він здався? А як же? Кинув гранату і вискочив майже водночас з вибухом. Після вибуху НКВДсти попідводили голови, кричать «Бандьора, здавайся!» а за ним і слід прохолов. Він мав псевдо-кантемир, таке прибране ім'я. Він мужній, несміло сказала я, щоб загладити ігрикову необережність. По-моєму, чим достойніший супротивник. Бандерівець недостойний, перебила мене Ніночка. Він воював проти радянської влади. А радянська влада дала нам усе, щасливе дитинство, навчання в школі. «В інших країнах до школи не ходять?» – блиснув очима Ігрик. «Ви маєте бути щасливі і горді, що живете у великій, могутній радянській державі, у державі найкращій у світі!» «Ага!» Все радянське найкраще, лише одягатися воліємо в закордонне, сказала півоня кивнувши на Ніночині джинси. Та ти просто заздриш мені, зверхню кинула їй Ніночка, бо тобі батьки нічого пристойного не купляють. Півоня густо почервоніла, аж в очах закрутилися сльози. Мені не купляють, бо нас у батьків троє, а ти в своїх одна відрізала півоня. Тоді встала з піску і взявшись у боки, раптом дзвінко заспівала «Червоненький бурячок, зелененька гичка, сватай мене, козачок, бо я одиничка!» Дівчата захихотіли. Їм теж нечасто перепадали варті уваги обновки. Найкраща в світі радянська промисловість виробляла на рідкість потворний одяг. «Ах так!» – скипіла Ніночка від їхнього сміху. «Ви проти мене змовилися!» «Ніночко!» «Що ти, ми не змовлялися?» – злякалася веснянкувата Стевка. Але Ніночка не удостоїла її увагою. «Ходімо, дівчата, покупаємося в іншому місці. Тут забагато шпани!» – обернулася вона до своїх подруг. «Ага, варнякають хто зна що!» – підтримала її Віра злізою. «Роблять героїв з бандерівців!» – додала Даша всім своїм виглядом, випромінюючи осуд. «Ходімо, Яренко!» – покликала Ніночка і мене. «Яренка не піде! Це моя подруга, і ти її не переманюй!» – визвірилася півоня. «Яренка сама вибере, з ким їй дружити. З нами їй цікавіше!» – сказала Даша. «Мене ділили, наче шкуру невбитого ведмедя, тож я мусила втрутитися. Я залишуся з півонею». «Що ж, як знаєш, дивися, щоб потім не жалкувала!» – ніноччина компанія почемчикувала геть. Півоня святкувала перемогу. Лишилася Ніночка, як на цідилі, торжествувала вона, коли ми верталися додому, і я не переривала її радісний монолог. А прибралася, а нарядилася, думала, що всім голови замакітряться від її варених джинсів. Лиш не так сталося, як гадалося. Одного не розумію, чого Y-скіз, коли вона пішла, невже все ще любить її? Це ми вияснимо. Заведемо розмову про Ніночку і подивимося, як він реагуватиме. Проте розібратися в загадковій ігриковій душі нам не вдалося. Пруд розлився, каламутна вода наповнила річище по самій краї і ледь не виплескувалася на луг. Колода зникла під водою, тільки виршили над нею, крутячи клаптями брудної піни. Про купання не було й мови. «Видно, в горах хмарулом», – зітхнула півоння. «Я казала, що погода зміниться. Хмарулом – то найгустіша карпатська злива, коли з хмар виливається безмір води. Ще через день дощі почалися і в нас. Я марнувала час у хаті, прибирала, разом з бабусею робила вареники або пекла млинці, а здебільшого сиділа в кімнатці на горі, перечитуючи Робінзона Крузо. Дощ дрібно барабанив по даху, пума муркотіла, угрівшись мені на колінах, від чого ставало тепло і затишно. Часом ми зустрічалися з півонею, хоча обговорювати одне й те саме нам набридло, а свіжих новин не було, ігриками не бачили, наша компанія не збиралася, доводилось відкласти спостереження до кращої погоди. повісті зірками Мензатюк «Як я руйнувала імперію» читала авторка. Режисер програми Оксана Петрова передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження повісті слухайте в понеділок, 2 травня о 22.10.